Принцеса Розета. Живели някога крал и кралица, които имали двама прекрасни сина и малка дъщеричка. Тя имала е толкова красива златна коса, че който я видел се влюбвал в нея. Когато дошло време принцесата да бъде кръстена, кралицата поканила феи от всички краища на света и направили пищно тържество. Благодаря за чудесното тържество. А сега трябва да тръгваме. Не забравяйте да спазите обичая. Кажете ми какво очаква Розета? Ваше Величество, страхуваме се, че Розета може да донесе лошка смет на братята си. За напред, те могат дори да загубят живота си заради нея. Само това успяхме да предвидим за вашата скъпа дъщеричка. Съжалявам, че трябва да чуете това. Кралят и кралицата останали много натъжени. През следващите няколко дни, кралят поискал съвет от всички свои министри и мъдреци от всички краища на кралството, но никой от тях не могъл да му даде отговор. Междувременно кралицата не спирала да плаче край люлката на малката розета. «Скъпа моя, остава ни само една надежда – Кралят казал на кралицата, че в голямата гора до двореца живее един стар учелник и хора от близо и далеч ходят при него за съвет. «Тогава да отидем и да се посъветваме с него. Може той да знае как да предотвратим проклятието, което предрекоха феите». Рано на другата сутрин яхнали конете си и тръгнали, следвани от своята свита. Когато стигнали в гората, слезли от конете – защото дърветата били толкова нагъсто, че нямало как да минат. Продължили пеш до едно кухо дърво, където живее учелника. Той веднага познал краля и кралицата. Добре, дошли, кралю и кралице. Какво ще искате от мен? Кралицата му разказала какво са предрекли феите на розета и го попитала какво да правят. Учелникът им отвърнал, че трябва да затворят принцесата в висока кула и да не я пускат да излиза оттам. Кралицата му благодарила и го възнаградила. После побързали да се върнат в двореца. Заключили принцесата в една висока кула. А кралят, кралицата и двамата и братя всеки ден хотели да я виждат, за да не скучае. По-големият брат се казвал Великият принц, а вторият Малкият принц. Те много обичали сестра си. Много скоро кралят и кралицата се разболели и двамата починали в един и същи ден. Камбаните в цялото кралство започнали да бият. Всички били опечелени, но най-много Розета. Време е да се качиш на трона. Благородниците и съветниците възкачили великия принц на златен трон и му сложили диамантена корона. Да живее, краля! Да живее, краля! Да живее, краля! Сега управляваме ние. Хайде да освободим сестрани от тази кула, защото е толкова изтощена от нея. Добро утро, брати мои. Моля ви, освободете ме от кулата, защото съм толкова изморена. Скоро след като те махнем от тази ужасна кула, кралят ще ти направи великолепна сватба. Розета останала изумена, когато видяла красивата градина пълна с плодове и цветя, зеленина и изкрящи фонтани. Леле, това е най-красивото нещо, което някога съм виждала. Какво ти харесва най-много? Какво е това? Това е паун. Какво красиво създание! Заклевам се, че ще се омъжа единствено и само за краля на пауните. Но, сестрички, къде ще открием краля на пауните? О, където искате, сър. Но аз няма да се омъжа за никой друг. Кралят и принца започнали да мислят как да намерят краля на пауните. Направили портрет на принцесата, който бил до като нея. Понеже не искаш да се омъжиш за друг, освен за краля на пълните, ще тръгнем заедно по света, за да търсим. През това време ти трябва да се грижиш добре за кралството ни. Благодаря ви за това, което правите за мен. Обещавам да се грижа добре за кралството. Кралят и принцът потеглили от двореца. Двамата пътували ли пътували и стигнали толкова далеч, където никой до сега не бил стигал. Питали всеки, който срещнали по пътя. Познаваш ли краля на пауните? Но отговорът бил винаги не. Най-сетне стигнали до един път, на който върху всяко дърво имало пауни, а виковете им се чували отдалеч. Пътят ги отвел до един град, в който мъжете и жените били облечени целите в дрехи на пауни. Скоро срещнали краля. Той се возил в красива златна колесница, обсипана с диаманти и теглена с все сила от 12 пауна. Кралят и принцът много се зарадвали, че срещат краля на пауните. Виждате ми се непознати! Кои сте? Сър, брат ни е крал като вас! А аз съм принц Това е портрета на нашата сестра Принцеса Розета Идваме от много далеч Да ви помолим да са ожените за нея А дали е толкова добра Колкото красива е косата и Тя е хиляди пъти по-добра Добре тогава Ще се оженя за нея на драго сърце И ще я направя много щастлива тя ще има всичко, което иска, а аз много ще я обичам. Но ви предупреждавам, че ако не е толкова добра, колкото красивата и коса, ще ви накажа жестоко. Разбира се, съгласни сме. Добре, тогава настанете се в дворец и останете там, докато пристигне принцесата. Скоро. Розета получила писмо от своите братия, в което се казвало, че са намерили краля на пълните и че трябва възможно най-бързо да приготви всичките си дрехи и бижута и да отиде при тях, защото кралят на пълните я чака да се оженят. Намерили са краля на пълните и той иска да се ожени за мен. Розета решила да повери грижата за кралството на най-стария мадрец в града. Погрижи се за всичко. Хората трябва да са доволни и щастливи, когато кралят им се върне. И тя потеглила само с дойката си, нейната дъщеря и малкото си зелено кученце Фриск. Качили се на една лодка и отпътували по море. Когато Розета и Фриск заспали, злата дойка отишла при лодкаря. Искаш ли да станеш богат? Разбира се, че искам. Е. Ако ми помогнеш да хвърля принцесата в морето, ще ти дам 100 златни монети. И щом се удавиш, ще облечем дъщеря ми с красивите й одежди и ще я заведем при краля на полуните. Той ще бъде много щастлив да се ожени за нея. Мисълта за 100 те златни монети го накарала да приеме предложението на коварната дойка. Тя лоткарят и дъщеря и вдигнали пухения дюшек от леглото заедно с принцесата и кученцето Фриск и ги хвърлили в морето. За щастие, дюшека на принцесата бил напълнен с фини парца, които били толкова леки, че можели да се носят над водата. И Розета започнала да плува, сякаш плава на лодка. Фриск внезапно се събудил и започнал да ладе. Джавкал толкова продължително и силно, че се будил принцесата и всичките риби. Те дошли при душека на принцесата и започнали да го бутат с главите си. Те ни измамиха. През това време коварната Дойка и Луткаря били отплавали доста надалеч. Трябва да побързаме. Вече сме близо до града на краля на Пауните. Дъщерята на Дойката облякла най-красивата рокля на розета, и си сложила диаманти от главата до петите. Лодката стигнала брега на кралството на пауните. Когато тя слязла на брега и свитата, пратена от краля на пауните, я видяла, останали много изненадани. Донесете ми нещо за ядене, иначе ще обезглавя всички ви още сега. Не само, че няма златна коса, но и много лоша. Каква булка си избра нашия крал? и не трябваше да си я избира от другия край на света. Процесията била дълга и се движели бавно. Дъщерята на дойката седяла в каретата и се опитвала да се държи като кралица. Раздавала шамари и щипела всички, които успявала да достигне. През това време Розета и Фриск с помощта на рибите слезли на брега на кралството на пауните. Накова съм ви благодарна, приятели. Никога не ще забравя за помощта ви и ще разкажа за вас на приятелите и семейството си. Но трябва да побързаме. Водиме в Иска. Процесията стигнала до двореца, където чакали краля на пауните и братята на Розета, за да посрещнат принцесата. Престорената кралица слязла от каретата и ритнала близкия паун. Махай се от пътя ми! Каква? Вие, които се представяте за крал и принц, смеете да ме разигравате по този начин. Сестра ви няма златна коса и определено не е мила и добра. И ми предлагате да се оженя за това сърдечно създание. Но това не е нашата сестра. Има някакво недоразумение. Лъжи, лъжи и само лъжи! Стража, отведете ги и ги заключете заедно с сестра им в голямата кула. Спрете! Розета се затичала към краля на пауните, следвана от фриск. Тя коленичила пред него. О, краля на пауните! Аз съм истинската принцеса Розета. А тази там, която е облечена като мен, е дъщерята на моята дойка. Кралят на пауните останал като стъписан. Розета започнала да му разказва всичко. Стража, хванете дойката и дъщеряи, вържете ги с и ги хвърлете в морето. Стражите незабавно пуснали братята и завързали дойката и дъщеряи. Но тогава Розета се обърнала към краля на полните и му казала: О, кралю на пълните, моля не ги наранявай. Молете, прости и мълчността, която е по-силна от тях. Ако го направиш, те ще се получат от грешките си. И повече никога няма да постъпват така». Кралят на пълните бил толкова впечатлен от жеста на милосърдие, който Розета проявила към коварната дойка и нейната дъщеря, че вместо да ги накаже, той се усмихнал. «Не само, че имаш златна коса, сърцето ти е още по-златно. Много съм впечатлен от това». Кралят на пълните простил на дойката и нейната дъщеря. Дойката върнала на розета всичките и дрехи, и бижута, както и турбичката със златни монети. Кралят на пълните поднесъл дълбоките си извинения на краля и принца за начина по който се отнесъл с тях. Сватбата се състояла веднага и всички заживели щастливо до края. Включително и Фриск, който до края на живота си се радвал на всевъзможни лакомства и вкусоти.